Du lyssnar till Rockpasset denna fredag också. Och in i studion har jag fått besök, nämligen bandet Oskväder. Välkommen. Tack så mycket. Tack så mycket. Martin. Yes. Och Lukas. Yeah. Lukas var namnet Oskväder från Göteborg. Stämmer. Jajamän. Alltså det var härligt att ni kunde ta er tid att komma hit denna fredag. Tack så mycket. Ni har släppt två stycken album. Yes. Uh, första kom 2020, heter Oskvärd precis som bandet. Uh, och så följde ni upp den två år senare med uh, Phoenix, va? Stämmer bra. Okay, uh, jag tänkte så här: Oskvärlden, då fick jag en bild av att ni sjöng på svenska. Många tror det. Ja, absolut, för det ja. svenska. Men uh, så är det inte. Uh, så det var aldrig tanken att ni skulle sjunga på svenska, Nej. men ni satte namnet. Nej. Uh, okay. Vem var det som satte namnet? Det var jag, Martin. Okej. Okay. Mm. Och hur kommer det sig? Vad är tanken? Ja, men jag ville ha någonting som var, var lite tufft, eh, kort. Ja. Och eh, jag snackade med min bror om det här. Och sa, någonting som är enkelt att komma ihåg och som är kort. Eh, ett ord. Gärna på svenska. Sa. För jag tänker internationellt då. Är det, först, det första som slog mig var att ja, men det kan ju vara en nackdel. Sen så tänkte jag en gång till och tänkte det kan vara fördel. Det är en fördel. Det är så va, det är mm. ni ser ja, men det Absolut, det är unikt Ja, kul Det eh, blir liksom inte ihopblandade med något annat Känns det som Nej, det blir inte det Nej ja, i Sverige blir det nytt, För oskvärd är ju ett eh, fenomen Absolut <laughs> Okej, okay, eh, ni släppte debuten eh, 2020 som sagt var. Eh, det var ju mitt i pandemin va? Mm. Den kom eh, precis när vi skulle ha releasefest för skivan så, så vi fick den... ställa in releasefesten. Det var lite det jag tänkte höra med er. Hur mm. påverkade det er? Ni släpper en platta och så kommer den grejen som ingen såg komma. Nej, 14 mars tror jag vi skulle släppa plattan. Och det var väl då typ pandemin kom. Okej. Okay. Så det var precis där. Så vi fick ställa in massa gig vi hade planerat. Och så blev det ju stiltiga. Påverkade mm. skivförsäljningen negativt såklart. Det var ingen där. Nej, alla satte sig i garderoben och jag knappt titta ut. Alla turnéer, alla stora grejer, event ställdes ju in, det blir ju helt bara vakuum. Mm. Men sen när det släppte på lite igen, då släppte ni andra plattan. Mm. <laughs> Stämmer. Det betyder ju att första plattan fick inte liksom den eller den, ni fick inte promotat den på det viset som ni hade tänkt er. Exakt, den gick under radarn. Mm. Jättesynd men den har nog alltså sen vi släppte andra plattan så har den nog fått ett uppsving vad jag har förstått. Fråga då. Eh, när jag släppt två singlar nu. Eh, Don't Worry och Miss Fortune eller som vi ska lyssna till om en liten stund här. Eh, är det nytt material eller är det nytt album på gång kanske? Ja det, det är det väl. Eh, vi har spelat in eh, lite andra grejer också som vi kommer släppa framöver. Eh, Okej. Okay. Jag vet inte om vi ska släppa datumet nu eller om vi gör det sen. Vi kan väl säga att det kommer någonting i slutet av maj. Något mer. Mm -hmm. Inte ett album, men det finns ett nytt album på gång också. Okej. Okay. Så de här singlarna nu är fristående. Okay. Det är många som gör så nu. Släpper mm. låtar bara. Ja, men det funkar ju ganska bra med streamingtjänster. Det är inte samma värld ute nu som det var förut. Liksom. Ja, men så är det. Och om man backar i tid då och tittar till 60-talet till exempel... Då var ju det jättevanligt att man släppte singlar bara. Sen samlar man upp dem på en platta. Liksom. Mm. Så man är liksom back to basic här lite kanske. Ja det är klart så jobbar man på en platta och så är det två låtar som, som rullar. Och så, är, så blir albumet bortglömt. För idag lyssnar man ju inte på det sättet som sagt. Så jag förstår tanken där. Okej, okay, Oskvärde. Det finns, <coughs> det finns tydliga... Eh, Dofter av helacopters känner jag. Det finns ganska tydliga dofter av turbo negro också. Är det lite självval? Är det influenser? Inte bara såklart. Jag är ett stort Beatles-fan också. Men och eh, turbo negro och såklart. Lukas, vad säger du? Ja, men jag har nog aldrig lyssnat så mycket på Turbunegra personligen. Men, men helikoptrar är ju liksom en, en av de främsta svenska fenomenen på väldigt länge skulle jag säga. Och det är väl en stor influens. Sen får jag ju säga att det låter i oskvärdar. Även om det, det doftar helikoptrar. helikopters. Det, det, det, det är ju ingen copycat men, men jag kan känna det att, att, att man hör lite helikoptrar där. Vilket är coolt. När kan jag och alla andra också få se er live då? Om två veckor i Göteborg nästa gång. Okej. Okay. Sen så i slutet av maj i Göteborg igen. Okej, okay. har ni några... Var är det, ni då? Om två veckor på en minifestival på Dirty Deeds, Visalgränsplatsen. Och i maj då? I maj är det på hängmattan. Göteborgs. Rockets. Ja, Rockets från Finland. Jäkligt bra band. Vi ska få fem snabba. Och då, då behöver ni inte fundera så mycket utan ni bara, ni bara liksom svarar. Mm. Det är så här stående fem frågor som alla våra artister som vi intervjuar får. Är ni med på den? Yes. Fem snabba. Den första frågan har ni redan svarat på faktiskt. Vem och hur kom ni på bandnamnet? Och den har ni redan svarat på. Var det du Martin som gjorde det? Men okej, okay, om ni fick välja ett band att vara supportakt till till en sån stor global världsturné. Välj ett band. Oj. Eh, jag tänker de som vi precis pratade om hade så det checkt helikopters. Det hade varit kul. Helikoptrar. Absolut. Vilken låt önskar ni att ni hade skrivit? Ja, <laughs> Det var en, en bra den. fråga. Eleanor Rigby? Ja, bra svar. Mm. Beatles alltså. Mm. Och du då? Usch, um, jag tänker lite mer klassisk rock-typ Ace of Spades eller något någon sånt som alla kan. liksom. Motorhead. Vilken platta är den första du köpte för egna pengar då? Ni får svara varsen gång. För egna pengar. Jag tror för min del var det nog Bradburn Gangs singel Firewater Burn. <laughs> jag funderar på om du kan ha Doki med Green Day. Okej. Okay. Uh, på CD. Ja, ja. Mm. På den tiden. Du funderar på om det kan varit det. Mm. Så ni inte så tydliga minnen om när ni köpte er första platta? Alltså. Ja. Nej, det tror jag inte. Okay. Jag fick mycket från brorsan bränt på bland cd. Liksom. Ah, ja. Ja, jag fick nog bland eh, tejp till och med. Mm. Okej. Okay. Okay. <laughs> Sista nu var fem snabba som blev mellan snabba va? <laughs> Fråga fem. Var det bättre för? Ja. ja. Ja, men jag håller med. Eh... Ja, var det mm. Var kort och eh, rent svar där. Ni, ni kan få göra en liten utläggning. Vad var som var bättre för då? Det känns som att hela världen är på väg åt helvete just nu. Så mm. det är klart att det var bättre förr. Jag mm. fattar grejerna. Mm. Men då spelar musiken då och tänker, gjordes det bättre musik förr? Nej, det görs väldigt bra musik nu också. Men det görs mycket mer. Mm. Ja, det blir lite Så mer eh, brus. dimmadis. Ja, mm. exakt. Eh, det känns som att den gamla tiden när folk släppte guldplattor och sålde mycket vinyler. Det var liksom lite ballare ändå. Mm. Mm. Saker och ting går väldigt mycket fortare idag. Så mm. att, eh, jag kan tänka mig att man kanske fick mer tid att, att eh, odla sina grejer förr i tiden. Mer genomtänkt och mm. sådär. Mm. Det fanns ju en ekonomi i att släppa äh, fysiska produkter förr. Exakt. Mm. Ja, åtminstone för äh, några få. Mm. Jo, men då fanns ju ändå den drivkraften, om man nu såg det som en drivkraft, att mm. fan jag kan leva på det här. Okay. Oskväder heter bandet som jag sitter och intervjuar här i Rockpasset denna fredag, om det är någon som undrar vilka de två andra rösterna är. Vi ska lyssna till eran senaste låt, det är det väl va? Stämmer. Miss Fortune. Mm. Och så är jag oerhört tacksam över att ni tog er tid och kom hit till Rockpasset här på Pirate Rock. Har det gött. Tusen Tack. tack.